перед своїм військом і, нарешті, перед усім світом. Найлегше було з військом, саме з власним військом, а не з народом, бо про народ ніколи не говорив і не думав, власний і не мав так званого народу, а мав тільки підлеглих, серед яких були воїни та ще оборонці віри і шаріату, і мами, і улеми. Саме до них звертався перед кожним новим походом, вдаючись до виправдань найпростіших іде захищати віру, сповнюючи заповіти своїх предків. Для широкого світу було щось інше, хоч теж щоразу те саме – покарання неслухняних. Білград мав бути покараний за те, що виявив непослух переможцям Косовської битви, порушив вірність османському мечу і перекинувся під оруду угорського короля. Родоські рицарі мали бути покарані – за розбійництво на морі. Нарешті Угорщина винна була перед високою портою заготування христового походу проти ісламського світу. Той похід задуманий ще папою Левом X, коли султаном був селім Грізний. Папа розіслав легатів по всій Європі, по всіх державах, на площах і в церквах виставляли замкнені на три замки карнавки для пожертвувань на священну війну, шили хоругви, з одного боку яких зображувано папу і короля, а з другого – турків та інших злобних язичників. У Римі правили молебні за успіх христового походу, сам папа роздавав милостині й ходив босий з непокритою головою до церкви святих апостолів. На лютеранському соборі читано лист імператора Максиміліана, який висловлював бажання відновити імперію Константина і визволити Грецію від варварів-турків. Ми охоче вжили б своєї влади, не пошкодували б навіть власної особи для цього заходу, коли б інші глави християнства прийшли нам на поміч. Але на словах, виступаючи проти турків, Максиміліан насправді вів безперервні війни проти християнських володарів. Тому ніхто не міг виставити для проголошеного Папою Христового походу жодного воїна, бо воїни були потрібні кожному монархові для захисту та збільшення власних володінь не могла об'єднати роз'єднану Європу навіть загроза з боку обагреного кров'ю власного батька і усього свого сімейства жорстокого султана Селіма, який щойно ставши на престол, пообіцяв своїм яничарам завоювання всього світу. Королі-князі, мов би, прислухалися не до відчаяних закликів римського первосвященника, а до глузливого постулату єретика Лютера про те, що воювати проти турків означає противитись Богу, котрий, вживає їх як лозу для покарання нас за наші гріхи. Тільки угорський король, уласло другий, над володіннями якого нависла страшна турецька сила, мерший зібрав хрестоносне ополчення селян і наметних дворян на Ракокському полі під Пештом, але не мав для нього ні зброї, ні воєвод. Коси вила, дубці, ланцюги – єдине зброя селян. З таким обладунком, покинуті всім світом, мали виступати проти страшної османської сили, тоді як магнати й єпископи, поховавшись у своїх володіннях, спокійно спостерігатимуть за їхньою безславною загибелью. Зібрані докупи, відчувши силу, прийнявши з гнівом проти можних, ополченці обрали своїм ватажком дрібного дворянина Юрая Секельї і проголосивши його селянським королем під іменем Дєрдзя Джоджі, пішли громити поміщиків. Повстання прокотилися від Дунаю до Тиси. Тільки під теме шваром Семигородський воєвода Янош Запояї, виступивши проти селяни справжнім військом, розбив їх. Дірдь Дожа, поранений, потрапив у полон до Запояї і зазнав страшної кари. За велінням Запояї катирували тіло Д'єрдя розпеченими кліщами, тоді посадовили на розпечений залізний трон, надягнувши йому на голову розпечену залізну корону. Після чого четвертували. Повстанців вішали на грушах цілими гірляндами, і переможці справляли під тими деревами смерти бучні бенкети. Єпископ благословив усе це. Король схвалив дії Яноша за пояї, дворянське зібрання у пещі на вічні часи закріпило селян за землями їхніх володарів – відплативши вічним рабством тим, хто виявив готовність захищати свою землю і цілу Європу від рабства Османського. Про той нездійсненний Христовий похід уже й забуто, але для Сулеймана він був тепер прекрасною нагодою виправдатися перед усім світом у своєму намірі належно покарати Угорщину.